Він короткий, куций, з круглою головою. Я довгий, чорний, з довгастим лицем, гострою борідкою і густими бровами, похожими на дві лохматі гусениці. Ніс у мене не керпатий, а качиний, широкий і плескуватий на кінці з довгими ніздрями. За все лице і постать мене називають Мефістофелем, а за ніс керпатим Мефістофелем. Нечепоренко натяга поганеньке кремового кольору пальто, підіймає комір і чекає на мене, тримаючи в руці круглу шапку рудого собачого кольору. Коли я одягаю циліндра, що довгою строгою смугою відбиває світло електрики, я видаюся велетним поруч з Нечепоренком. А вам не було занадто тепло в Сибірі в цьому пальті? Киваю я Нечепоренкові на його легесеньке пальто, натягаючи рукавички. Нечепаренко знов не то вихиляється, не то потягається і, сміючись, говорить, «Е, там у мене шубка була. Тут треба було трошки те то, як його заставити. значить, він любить називати деякі речі зменшеним іменем. Шубка, жіночки, діточки, грошенята. На вулиці запах весни». Чується дражливо-гостро. Над бульваром повисла без вуха, Лиса голова місяця і розсіяно усміхається. Тополі, як два ряди величезних виників Стоять непорушно. Крізь прозорі вершечки їх видно Блакитно-сріблясті хмаринки. Внизу під тополями бринять балалайки І незрімі незримі парочки. Побіч тротуару дзюркотить вода, А на бруку ще лежить брудний потовчений сніг подібний до шоколядної халви. «Так-так, от уже й весна», – зітхає Нечепоренко. «Я почуваю, що він це говорить тільки для того, щоби почати розмову про роботу». «Я переходжу на бульвар і сідаю на лавочку, нічого не кажучи Нечепоренкові і не питаючи його, чи хоче він сісти, чи ні». «А то ж, а то ж, весна», – кажу я. «Чудесна пора! А пам'ятаєте, як ми колись у таку пору революцію пущали?» «Так-так. Ну, так значить роботу?» «Чудесно. Можна. Це можна, можна. Що ж ми вам придумаємо?» «Тільки от що, голубчику, я вже з вас наперед візьму слово, що ви триматимете в секреті нашу розмову. Діло наше, знаєте, професіональне, адвокатське. ви я знаю, конспіративна, але попередити треба». Місяць відсунувся до будинків, і звідти дивиться мені в лице. Пахне мокрими кущами та торішнім листям. Голова горить від безсонної ночі. Соня чекає на мене. Тепер ще немає восьмої. Значить, Андрійко ще не спить. Я не розумію. А втім, даю, розуміється, слово. От і добре. Значить, даєте. Ну от. А роботу поки що ми вам придумуємо таку. Часово, звичайна річ. Так, щоб перебитись. Знання ніякого не треба. Так би мовити дипломатичного характеру. Треба, розумієте, поїхати в один город і вмовити одного чоловіка, що абсолютної істини на світі немає і що світ є не що інше, як тільки наша уява. Простішими словами, дорогий мій, треба, аби цей чоловік... Змалював на суді деякі речі так, як ми їх уявляємо собі. А би це легше було зробити йому, ви поможете? Це все ж таки праця. Направляти свою увагу по іншому напрямку. А кожна праця оплачується. Агітатор з вас добрий, і вам це легко буде зробити. Як ви на це? Ага. Себто як же це? Що саме? Ви про віщо? Нема нічого більш зворушливого, як оця настовбурченість чесноти. самого початку свого падіння. Ні, ви це серйозно? Цілком серйозно, голубе. А що таке? Можете взяти на себе це доручення? Нечепоренко раптом поривчасто підводиться і говорить поважним, колишнім своїм тоном тим самим, яким колись давав мені прикази по організації. Слухайте, товаришу Антоне, мене в дійсності звуть Яковом. Коли це жарт, то я знаходжу, що він досить дурний. Коли ж серйозно, то... то... Він не знаходить слова, яке відповідало б його почуванням. Та що таке, Любчико, які жарти? Цілком серйозно. Ага, я ще забув сказати. Гонорар вам я можу запропонувати 300 карбованців за удачне виконання і 100 за неудачне Видатки, звичайно, на мій кошт. Їхати якомога швидше. «Триста карбованців для чесності при голодних очах і діточках – це поважний удар їй!» Нечепоренко усміхається. «Одначе цього я не сподівався. Чого-чого, а цього не сподівався навіть від вас!» «Ну, голубчику, я не маю часу!» «Ви подумайте і приходьте з відповіддю. Тільки швидше!» «Бувайте!» Я встаю і злегка підіймаю циліндра. «Здорово!» – з непорозумінням говорить Нечепоренко. Він отсуває свою собачу шапку на потилицю і неодривно дивиться на мене. Я хитаю головою йду вгору по бульварі. На лавах потім боці, що в затінку, кудовчаться темними кубками людські постаті. Я згадую, що сьогодні неділя. Іду довго, але кроків за собою не чую. Нечипоренко стоїть на місці чи, напнувши шапку по самі очі, спішить до своєї жіночки швидше розказати про все, що чула й бачила його чесна душа. Андрійко сидить у їдальні за столом і, схиляючи голову то на праве плече, то на ліве, поклавши язика на верхню губу, розмальовує кольоровими олівцями якийсь краєвид. Соня лежить у качалці й читає. Побачивши мене, вона спокійно пускає книгу на коліна й питає: Чай питимеш? Андрій кробить останній штрих, схоплюється й підбігає до мене. Я почуваю, як м'якнуть мої ноги від його дотиків. Підхоплюю його під пахви й високо підношу догори. Руки мої чують ніжну теплоту його тіла, і мені знов здається, що я злитий з ним, і що відірватись від нього буде для мене фізично боляче. «Вище! Дядю Яша! Вище!» кричить згори Андрійко знімає здіймає руки, намагаючись дістати до стелі. «Ти його упустиш!» сухо кидає Соня. «Дядю Яша! Ще! Ще трошки!» Але я спускаю його на землю і, держачи за руку, сідаю за стіл. «Ну?» «Як справи, малий?» «Та нічогенько. А в одного хлопчика сьогодні знайшли табак у кишені. Второкласник? Його виженуть. Ну, глупо за такий пустяк ісключать хлопчину. Правда, дядю Яша?» «Я боюсь, що на моїм лиці занадто виразно помітно моє почування. І усміхаючись, кажу, «А звичайно, звичайно, чорт знає, що таке! Ей, дядю!» «Ти знов смієшся! Я не хочу! Я з тобою серйозно, а ти... Коли я буду в другому клясі, я теж куритиму!» «А тепер не куриш? М -м тепер ще рано!» – поважно говорить він. Так, він викапана мати. Ті ж самі голубовато-сірі очі, тільки не такі сухі та жорстокі. Те ж саме пукати, як бік чайника чуло, гостре підборіддя... Біляве невидке волосся, ніс неправильний, і сьогодні мені здається, що в ньому є щось качине, плескувате. Глибоке хвилювання та ніжність обхоплюють мене. Я кашляю, закурюю і кажу, Соні, «Ти дуже сердишся?" Завіщо байдуже кидає вона, тримаючи руку на крані самовара. Потім закручує його... І підсуває мені шклянку міцного чаю, такого, який я люблю. Ну, завіщо. Але бачиш, нема гірше, як грати в своїй компанії. Усе дають один одному одігратися. Та так тягнеться доти, поки всі не втомляться. Андрійко тягне руку, хоче піти. Я обіймаю його і садовлю на своїх колінах. Він задоволений і зараз же починає нишпорити по моїх кишенях. Андрійку, тобі час спати, каже Соня. Ну, мамо, ти раз у раз, як приходить дядя Яша, женеш мене. А ще ж дев'ятої немає. Знайомий біль і жаль до себе вколюють мене. Так, правда. Іди, хлопче, іди спати, іди. А отже є якась підла насолода в цьому болю.